Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi Wa sallam tasliman kathiraan Amma ba'd Kita masih dalam pembahasan hadis Abi Hurairah Radiyallahu ta'ala anhu Bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak ada adwah, la ada tiarat, tidak ada hamat, tidak ada sofar." Hadis yang dikeluarkan oleh Al Bukhari dan Muslim dan telah kita jelaskan pada pembahasan yang akhir makna dari sofar. Bahwa para ulama dari pendapat mereka yang masyhur dari penafian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang terdapat di dalam hadis ini wala sofar ada tiga makna yang disebutkan oleh para ulama makna yang pertama yang dimaksud dengan sofar adalah penyakit salah satu jenis penyakit perut yang menjangkiti manusia ataukah hewan ternak yang apabila penyakit tersebut muncul maka akan terjangkiti semua yang ada di sekitarnya dari hewan ternak demikian pula manusia berarti ketika Rasulullah SAW Nyatakanlah sofar kembali kepada makna yang pertama, yaitu la'aduah. Tidak ada penyakit yang menular secara tabi'ah. Namun seluruhnya dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Makna yang kedua dari sofar adalah apa yang telah dikerjakan dan diyakini oleh kaum jahiliyah tatkala mereka menghalalkan bulan-bulan haram lalu mereka menjadikan bulan safar sebagai bulan muharram al-asyhurul hurum yang ada di zaman mereka mereka halalkan dan mereka tidak menganggapnya sebagai al-asyhurul hurum namun tatkala datangnya bulan safar maka dia menganggap bahwa itulah Termasuk bulan yang haram. Dan ini dinukilkan dari Ibn Malik. Rahimahullahu ta'ala. Dan pendapat yang ketiga. Yang telah kita sebutkan. Bahawa pendapat ini yang dikuatkan oleh Ibn Rajab al-Hambali. Rahimahullahu ta'ala. Bahawa kaum jahiliyah. Menganggap bahawa Safar adalah bulan yang sial bulan yang tidak mendatangkan keuntungan maka dibatalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa dan beliau menyatakan la safar ya berarti kembali kepada makna at-thiyarah tersebut na'am maka penyebutan as-safar yang terdapat dalam hadis ini tidak menunjukkan kekhususan namun apabila di zaman ini demikian pula yang lainnya mereka berkeyakinan tentang satu bulan tertentu Apakah bulan Rajab Atau bulan yang lainnya Atau kami yakini tanggal tertentu Adalah tanggal yang sial Dan seterusnya Maka demikian ini ya kawan Termasuk di dalam Apa-apa yang telah dibatalkan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Zahda muslimun ditambah dalam riwayat al-imam muslim rahimahullahu ta'ala wala nawa' a. dan tidak ada istilah nawa' yang dimaksud akan datang nanti penjelasannya al-istisqa' bil-anwa' yang dimaksud dengan nawa' adalah manazilul kamar kedudukan-kedudukan bulan lalu kemudian dengan kedudukan bulan tersebut ya menyatakan turunnya hujan dengan disebabkan karena keadaan bulan demikian. Inilah yang dikafirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya akan kita sebutkan nanti, asbaha min ibadi mu'minun wa kafir. Bahawa di kalangan para hambaku ada yang beriman kepadaku dan ada pula yang kafir. Adapun yang kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala, dialah yang mengatakan mutirna binaw'i naui kaza wa kaza. Bahawa kami diturunkan hujan disebabkan karena bintang demikian dan demikian. Bulan kedudukannya demikian dan demikian. Nanti akan ada bab tersendiri yang menjelaskan tentang permasalahan ini. Walaghul. Dan tidak ada pula yang dimaksud dengan ghul. Ghul jamaknya al Yang dimaksud adalah salah satu jenis dari jin syaitan yang mereka katanya memudaratkan dan terkadang muncul di jalan dan bisa berubah-ubah. Naam. Dan bisa menyesatkan seorang dari jalan yang didalu, dilaluinya dan terkadang mendatangkan kemudaratan terhadap mereka. Naam, kalau zaman kita sekarang, ikhwan, istilahnya apa? Hah? Hantu hmm. atau apa lah, Irwan? Gendroa itu apa itu? Hah? Gendroa, iya. Ya, ini dari jenis-jenis -jen juga. Nak atau kuntilanak, iya. Nak atau apa lagi? Ya. Nak kalau di Sulawesi, ah? Popok ada istilah popok. Ada juga parakan, enam. Hmm, ya, tapi mereka mengatakan bahwa itu manusia pada asalnya yang jadi hadian Wallahu amin. Walhasil al ghilan atau gul dinafikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun hadis-hadis yang lain menetapkan adanya al ghilan itu. Dalam berapa hadis termasuk dalam Sahih Aliman Bukhari rahimahullah menunjukkan adanya alghilan. Lalu bagaimana kita mencocokkan antara hadis ini yang menafikan yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan la ghul tidak ada ghul. Nah dengan hadis-hadis yang lain di antaranya disebutkan dalam kitab ini perlu dicek kembali sanatnya. Idza taghawalat alghilan fabadiru bil adza. Apabila bermunculan para ghilan maka hendaklah kalian mempercepat dengan mengumandangkan azan yaitu usir kejahatan dari al-ghilan tersebut dengan zikrullah berzikir pada Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis yang lain. walhasil hasil demikian ini Menunjukkan adanya al ghilan, sehingga yang dinafikan, yang ditiadakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan penyebutan boleh ghul, iaitu tidak ada al ghul atau ka al ghilan yang memudoratkan kita, nak yang menyesatkan dari jalan, yang menakut-nakuti, ya, yang berubah-ubah, nak dinafikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi sallam, dan Dibatalkan oleh beliau agar kemudian seorang Muslim alaykum indi dini. jangan ada perasaan takut dari hal-hal yang seperti ini, ya yang terkadang dibuat dari mereka-mereka yang sengaja menakut-nakuti yang pada asalnya tidak menderhakan sama sekali. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meniadakan hal tersebut bahwa jangan seorang Kemudian merasa takut dengan adanya al-Ghilan, ya, dengan adanya makhluk-makhluk dari kalangan jin yang menyebabkan seorang ya takut terhadapnya, lalu kemudian dikhawatirkan pula dengan ketakutan itu akan menjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan kesyirikan Wa lahu ma'an anasin kala dan diruatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik berkata. Ala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak ada adwa tidak ada penyakit menular dan telah kita jelaskan pendapat yang rajah dalam permasalahan ini hmm. wala tiyaratah tidak ada pula tatayur wa yujibuni alfaqlu dan aku menyenangi Al-fa'al Al-tafa'ul Bersikap optimis Dalam melakukan sesuatu Berhusnudzan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala Nah Husnudzan terhadap Allah Dan terhadap apa Yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan bagi kaum mu'mini Oleh karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wa menyukai yang namanya at-tafaul, bersikap optimis, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menyukai at-tasyaun, at-tayyur, ya, karena ada sesuatu, akhirnya dia tidak mengerjakan perbuatan tersebut, seakan-akan dia tidak mengharapkan sesuatu dari Allah Subhanahu wa ta'ala maka yang demikian ini tidak termasuk dalam at-tayyur. Bersikap optimis, husnudzan terhadap apa yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan, yang demikian inilah yang dikehendaki. Oleh kerana itu, Ibn Al-Qayyum rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, Laisa fil ijabi bil fa'li wa mahabbati syai'un minasyirki. Bal dhalika ibanatun an muqtaza at-tabi'ati wa mujabil fitrah al-insaniyah al-latih tamilu ila ma yuafiquha wa yulaimuha. Karena akhbarahumun nabi sallallahu alaihi wa sallam. bukanlah dalam hal yang kesenangan seseorang terhadap al-fa'l, optimis. Ya? Dan cinta terhadapnya tidak termasuk dari kesyirikan. Bahkan yang demikian menjelaskan tentang, uh, yang menunjukkan tentang tabiat seseorang. Dan yang semestinya dari fitrah manusia. Yang senantiasa condong kepada apa yang yang dia senangi, apa yang sesuai dengan, dengan apa yang diinginkannya. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam anhu hobbiba ilaihi minat dunia wanisa watib bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyenangi dunia, menyenangi wanita. Demikian pula parfum. Wa kana yuhibul halwa wal asal dan adalah beliau menyukai halwa. Demikian pula madu. Wa yuhibu husna atau hasna saudi bil Qur'an wal adhan wa istimewi leh dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyukai suara yang indah ketika dia membaca Al-Qur'an Al Karim atau katakala dia mengumandangkan azan dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyimaknya wa yuhibbu ma'aliyal akhlaq wa makarimasy dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyukai akhlak yang mulia ya dan pribadi-pribadi yang mulia wa bil jumlah yuhibbu kullakamalin wa khair Wahai yang dihimpit olehnya dan secara kesimpulan bahawa Rasulullah SAW mencintai setiap kesempurnaan dan kebaikan dan setiap apa yang mengantarkan pada kedua hal tersebut sempurnaan demikian pula kebaikan. Wallahu subhanahu wa taala, telah jadilah di garazin nas al-ijab bismah al-ismil Hasan wa mahabbatihi wa mail nufusihim ilaih dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan dalam watak manusia untuk senang mendengarkan nama yang baik, cinta terhadapnya dan kecondongan diri kita terhadapnya dan seterusnya. Oleh karena itu dalam hadis-hadis yang telah kita sebutkan dahulu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan uh, unta untuk kemudian memerah susu dari unta tersebut, maka beliau meminta diantara para sahabat untuk memerah susu onda tersebut. Maka setiap disebutkan namanya. Menyebabkan Rasulullah SAW tidak menyukai namanya. Nah. Namanya murrah, pahit dan seterusnya. Maka Rasulullah SAW tidak menyenangi. Maka tatkala ada seorang yang bernama. Yang namanya bagus. Lalu kemudian Rasulullah SAW. Menganjurkan dia untuk. Dialah yang memerah susu. Demikian pula yang telah kita sebutkan. Dari asar Umar Ibn Al Khattab. Radiyallahu ta'ala anhu Dalam al-muwatta Qalu lalu -al kemudian Para sahabat bertanya Wama al-fa'lu Apakah yang dimaksud dengan al-fa'l Qala al-kalimatul tayyibah Iaitu al kalimah tayyibah Nah Bahawa yang demikian ini Disenangi oleh Rasulullah Sallallahu alaihi Wasallam. Zikrullah Berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Berdoa kepada Allah Azza Wajalla. Wa li Dawud bi sanadin sahihin An Uqbah bin Amirin qala Dan dalam riwayat Abu Dawud dengan sanad yang sahih Namun pentahke kitab ini mengatakan hadis ini dhaif dan di oleh Al Albani rahimahullahu taala Dari Uqbah bin Amir berkata Dzukirat at-tiyarat 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam telah disebutkan tatayur itu di sisi Rasulullah alaihi salatu wassalam. Faqala kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanuha alfa'lu. Bahwa yang terbaik dari at-tayarah yaitu alfa'lu. Maksudnya bahwa alfa'lu tidak termasuk ke dalam at-tayarah. Bersikap optimis husnudzan terhadap Allah Subhanahu wa taala wala tarudduh musliman dan tidaklah menolak seorang muslim tatkala seorang muslim hendak mengamalkan apa yang dia inginkan dia ingin melakukan perjalanan nah maka dia tidak bertatayur dan dia harus nubzan setelah dia berzikir pada Allah dengan membaca doa keluar rumah membaca doa naik kendaraan apabila dia naik kendaraan dengan bertawakal kepada Allah menyandarkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ya, dan tidak menyebabkan dia kembali karena mendengarkan sesuatu. Seperti keadaan kaum jahiliyah mendengarkan sesuatu, membatalkan kepergiannya. Mendengarkan bunyi burung, membatalkan kepergiannya, karena khawatir akan menimpa padanya musibah dan seterusnya. Yang demikian ini termasuk dari syirikan. Walat arudum musliman tidak menolak seorang muslim. Faidah ra'ah aduqum maa yakrahu fal apabila salah seorang kalian melihat apa yang dibencinya, maka hendaklah dia mengatakan Allahumma, la ya'ti hasanati illa anta wa la yadfa'u sayyiyati illa anta, wa la hawla wa illa bika. Ya Allah tidaklah ada yang mendatangkan kebaikan kecuali engkau ya dan tidak ada yang menolak kejahatan kecuali engkau tidak ada daya dan tidak ada upaya kecuali malikum ya allah qul yusibana illa ma kataballahu lana tidak ada yang akan menimpa kita kecuali apa yang telah allah subhanahu wa taala telah tetapkan dan takdirkan pada kita ma asobaka min hasanatin faminallah wa ma asobaka min sayyiatin famin nafsik wa ibn mas'ud marfu'an dari abdullah bin mas'ud Secara marfu' Yakni Bahawa ini adalah sabda Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Sebutkan dalam tahkir kitab ini Bahawa As-Syeikh al al-Albani rahimahullah Mensahihkan hadis ini Naam Kecuali tambahan Ada tambahan yang akan kita sebutkan Ini tambahan mudraj Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Bukhari dan yang lainnya Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tiyarah asyirkun at-tiyarah asyirkun Tiyarah itu adalah syirik Tiyarah itu adalah kesyirikan Diulangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam derajat lain diulangi sampai tiga kali Yang ini adalah takkit penekanan tentang diharamkannya tatayur Naam wa ma minna illa ya walakinallaha yudhhibuhu bitawakkul tambahan ini yang disebutkan dalam tahqiq kitab ini ya, perlu dicek kembali bahwa tambahan ini wa ma minna illa bukan dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namun mudraj ya mudraj ada kemungkinan ini adalah perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu wa ma minna illa dan tidak ada dari kami melainkan ada kalimat yang tersembunyi dari perkataan ini. Naam. Ada yang tersembunyi, ada yang mukaddar Dan yang dimaksud di sini bahwa wa ma minna illa wa fi qalbihi syai'un min dzalik. Tidak seorang pun dari kita siapapun dari manusia Melainkan di dalam hatinya terkadang muncul perasaan tertayul, iya kan? Nah, ya, ketika dia melihat sesuatu, nah, terkadang ada perasaan yang kurang baik, nah, sehingga terkadang amgan untuk melanjutkan perjalanan karena melihat sesuatu ataukah mendengar sesuatu, nah, atau mungkin juga disebabkan karena sudah Terbiasa orang lain juga sering menceritakan demikian dia pun mendengarkan dan melihat keadaan tersebut, terkadang dia membatalkan apa yang dia inginkan, ya dengan sesuatu itu. Maka di sini dia mengatakan wa minailah, tidak seorang pun dari kita melainkan dalam hatinya terkadang muncul keadaan yang seperti ini. Bagaimana cara kita menghilangkannya? Kata beliau walakin yuzhibuhu bintawakul akan tetapi. Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan apa yang terbetik dalam hati tersebut dengan tawakalnya kita pada Allah. Ya, bertawakal menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan manfaat, mendapatkan mudharat, kita yakini semuanya datang dari Allah Azza wajalla. Nah. Rawahu Abu Dawud wa Tirmizi wa shahahu. Telah diraikan oleh Abu Dawud dan termedia dan beliau mensahihkan wajah ala akhirahumingkau li ibni Masud. Nah, dan beliau menjadikan akhir dari perkataan ini, yaitu wa maminna illa dan seterusnya ini termasuk dari perkataannya Abdullah bin Masud. Wali Ahmad min hadis ibni Amr dan diraikan pula oleh Imam Ahmad dari hadis Abdullah bin Amr. naam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man raddat hutiyaratu Anhajatihi hajatihi faqad asyrakah barang siapa yang dengan tatayur itu menolaknya untuk melakukan apa yang dia inginkan menahan dia ingin safar dia batalkan safar karena tatayur ingin berkunjung ingin ziarah tidak jadi ziarah karena tatayur ingin melakukan suatu amalan pekerjaan tidak dia lakukan karena tatayur na'am tasaum faqad asyrakah maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan Ya kan karena di dalamnya terkandung seakan-akan di sana ada yang memiliki kekuatan selain dari Allah Subhanahu wa taala seakan-akan di sana ada yang bisa melakukan kaun selain dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan adanya yang dilihat suatu tersebut Naam. atau keadaannya yang dia dengar misalnya dengan itu, dia mengkhawatirkan terjadi sesuatu ya, disebabkan karena apa yang dia ketahui tersebut dan ini adalah batil, sebab tidak ada yang menetapkan sesuatu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak ada yang mentakdirkan sesuatu kecuali Allah. Qalu, "Fama kafaratu dzalik?" Lalu para sahabat bertanya, "Lalu apa penebusnya?" Ya. Kita ingin menghindari itu. Kita ingin keluar dari toyyur, tapi terkadang muncul dalam hati. Qala, jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Antaqul, hendaklah kalian mengatakan, "Allahumma la khaira illa khairuka wa la thaira illa thairuk." Wala ilaha ghairu. Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan dari-Nya. Naam. Al-khairu min Allah, biadillah subhanahu wa ta'ala. Naam. Bahkan al-khairu wasyarrun min Allah. Kebaikan dan keburukan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya saja ketika terjadi keburukan, maka jangan disandarkan pada Allah. Naam. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ma asabaka min hasanatin famin Allah. Wa man asabaka min sayyi'atin famin nafsik." Apa yang kalian kerjakan? Apa yang menimpa kamu dari kebaikan itu dari datangnya dari Allah. Dan apa yang menimpamu dari kejelekan itu disebabkan karena diri kamu sendiri. Ayat ini bukanlah yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan Kejahatan. Bukan itu yang dimaksud. Akan tetapi, Datangnya kejahatan itu, Adalah dengan sebab perbuatan kalian. Zahar al-fasadu fil barri wal bahar bimakasabat aidinnas. Karena perbuatan manusia. Namun itu semua telah menjadi ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya saja dalam hal menisbahkan kejahatan. Mimba bit ma Allah. Kita ingin beradab bersama Allah. Jangan kita nisbahkan kepada Allah. Asyarru. Laisa ilaiki. Bahawa kejahatan itu tidaklah dinisbahkan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Di antara yang menunjukkan balagah dalam Al-Quran Al-Kirim. Keindahan bahasa Al-Quran. Ayat-ayat yang seperti ini keadaannya. Ketika disebutkan kebaikan. Maka dinisbahkan pada Allah. Ketika disebutkan kejelekan. Dinisbahkan pada manusia itu. Seperti. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, menghikayatkan perkataan Ibrahim. Apa kata Ibrahim? Wa ida marittu, Hah? Fahuwa yashfi. Apabila aku sakit, Maka Allah lah yang menyembuhkan. Tayyib, siapa yang menyebabkan Ibrahim sakit? Siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Iya kan? Tapi, Ibrahim tidak mengatakan, Wa ida amradani. Atau, Wa ida ja'alani maridhan. Ibrahim tidak menyatakan demikian. Apabila Allah menjadikanku sakit. Tidak kan? Tapi beliau mengatakan, Wa idhamar itu. Kalau aku sakit. Dia tidak disebahkan kejelekan pada Allah. Namun ketika kebaikan, Syifa, Kesembuhan, Fahuwa yashfin. Allah subhanahu wa ta'ala Yang memberikan padaku Kesembuhan. Dalam suratul kahfi, Naam. Ketika Khadir alaihissalam Menjelaskan maksud-maksud beliau, kenapa beliau menghancurkan pelahu kenapa beliau membunuh seorang anak, kenapa beliau memperbaiki rumah anak yatim tersebut tanpa memungut upas sekitpun. Nah, apa kata beliau? Amasafina tu fakanat limasagine amalun fil bahr. Kemudian apa? Faharat tu anai bah. Dan aku pun ingin merosaknya, iya kan? merusak kejelekan, dia ya kan beliau nisbahkan pada siapa? Pada diri beliau sendiri. Arad aku ingin, ya, ibah, ib, merusaknya. Ketika negatif, dinisbahkan pada hadir Alisrar. Wa amal gulam, fakana abawahu mu'mina ini fakshina ayyurhiqohma tu gianan mukofra. F aradna, iya kan? Ayub diilahuma khairan min sukatan wa karam faaradina kami menghendaki apa yang beliau lakukan terhadap anak itu beliau bunuh iya kan dan pembunuhan adalah negatif nah maka beliau nisbahkan pada diri beliau faaradina tapi ketika dalam hal kebaikan hmm, wa amma katakan wa amma al jidaru fakana liqolamain yati maini fil Madinah. wakana abuhu wakana tahtahu kanzun lahumah wakana abuhumah salihan fa arada rabbuka subhanallah fa arada rabbuka ay yablughah asyuddahumah wa istakhirjah kanzahumah karena positif kebaikan maka dinisbahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini termasuk asrar al-Quran kerim dan balaghah al-Quran al-Kerim Nah. Maka hendaklah kamu mengatakan Allahumma la khaira illa khairuk, Wa la illa tayru Tidak ada tatayur Kecuali dengan Takdirmu, ketetapanmu Tidak ada ketetapan Kecuali takdirmu nah. ya. Ada sebagian orang yang Jahil, yang bodoh dalam menerjemahkan Wa la illa tayru Diterjemahkan apa ya, kawan? Dan tidak ada apa? Nah, atiyarah at itu dikasih bab bab kemanuan. Hmm? Nah, tidak mengerti apa itu tatayyur. Atiyarah. At nah, tidak ada burung kecuali burungmu. <laughs> nah, ya. Diterjemahkan lagi. Tidak ada burung kecuali burungmu. Okay. Nah, ya. Padahal tatayyur. Yang dimaksud atiyarah. At yani. Ya, ya wala dan tidak ada ilah tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali engkau na'am wala min hadis fadl ibnu abbas radhiyallahu an dan juga lahu li ahmad maksudnya lalu imam ahmad dari hadis al-fadl ibnu abbas radhiyallahu an awan hadis ini disebutkan katanya Ba'idh ya sebutkan sin Ba'idh namun Al Albani rahimallahu wahsahihkan Naam ya dia sebutkan Ba'idh terus dia sebutkan di bawahnya disahihkan oleh Al Albani rahimallahu Nah, Abdullah bin al ah ini perawi yang dhaif. Namun terjadi perselisihan apabila yang meriwayatkan dari Abdullah bin Al-Lahiya ah, dari kalangan Al-Abadilah. Abdullah bin al mubarak Abdullah bin Wahab, ya. Seperti di sini Abdullah bin Wahab, Abdullah bin Yazid Al-Muqri, apabila mereka meriwayatkan sebagian para ulama menerima Namun sebagian dari kalangan para ulama ada yang menzaifkan Abdullah bin Alahi secara mutlak. Ya, sebelum terbakar rumahnya dan setelah terbakar rumahnya dia asalnya dhaif. Nah, wallahu a'lamu. Sebab Al-Hasan disebutkan di sini bahwa Al-Albani mensahihkan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innamat tiyaratu ma'amdhaka aw raddaka." Sesungguhnya tiara itu ya adalah yang menyebabkan kamu melakukannya ataukah yang menahan kamu untuk melakukannya. Jadi yani, apabila dengan sesuatu itu ya dia optimis untuk mengerjakan maka dia kerjakan. Maka dengan sesuatu yang dia lihat ataukah dia dengar tersebut menyebabkan dia tidak mengerjakan sesuatu tersebut, maka dia pun tidak mengerjakannya. Naam. Ya. Dan sebagian para ulama seperti ya, Syekh Shalal Fauzan rahimahullah Beliau juga menyebutkan bahwa e, terkadang tatayur itu muncul walaupun dia tidak membatalkan perbuatannya. Dia melakukan perbuatan tersebut. Dia lakukan perbuatan itu, akan tapi dalam hatinya masih tinggal ada pengaruh dari tatayur tersebut. Ya, sehingga menimbulkan adzaaf, kelemahan, waswas -was, dan seterusnya. Oleh karena itu hadis yang tadi yang kita sebutkan ini adalah resep yang datang dari Rasulullah Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam Untuk Menjadikan Sandaran kita, tawakal kita Hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma la khaira illa khairuk Wala tayra illa tayruk Wala ilaha ghairuk. Wallahu alamu Isawab Tenggit ilahun insyaAllah Pertemuan yang berikutnya Kita masuk ke bab Maja'ah Fitanjim. تفضلوا حافظكم الله